Au fost niște scene la care nu te-ai mai aștepta în 2017 în Uniunea Europeană, dar iată că se petrec din păcate. Cine este o dinamă? Ca să știm când ne mai așteptăm. Dani nu se compară despre ce vorbim. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Dacă că pot visa, mi-aș visa din nou iubire, m visa din nou îndrăgostit, fermecat de chipul tău Dacă aș ști că pot uita, mi-aș uita nefericire Cea din clipa în care am plecat, fiecare în drumul său dezleagă de tine, dezleagă de noi deschide să poți să mai iubești dat, deschide-mi inima și faci cel mai frumos cadou. Deschide-mi inima cu dragostea de-a întădat. Deschide-mi să poți să.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 Poți să mai iubesc o te minima, și fă -mi cel mai frumos cadou. Te minima, cu drea noastră sea aută dată, Deschide minima, să poți să te iubesti din nou. Să mai iubesc o dat. te minima și fânt cel mai frumos, cadu Te schidei minima, cu dragos de alte dată Te schidei să poți te iubesc din nou. te schide minima, să pot să te iubesc. Din Să te iubesc deschide minima holograf 7 și 18 minute. Bună dimineața, prieteni, ascultați deșteptarea românii, diaspora se întoarce acasă de Paște. Da, la, la portiță, da. adică, a fost da. Asta e vestea dimineții, că românii așa cum se întâmplă în fiecare an, se întorc acasă cu ocazia sărbătorilor pascale. Da, știrea dimineții este că Sebastian Ghița a fost prins și a fost reținut la Belgrad, a fost reținut în cursul nopții de joi spre vineri. Este un comunicat oficial al Inspectoratului General al Poliției Române. Era o informație mai veche, așa, mă rog, erau zvonuri mai vechi că Sebastian Ghița ar fi la Belgrad. În momentul depistării se precizează în comunicatul IGPR, cel în cauza a prezentat pentru legitim legitimare documente false care prezintă semnele unui stat din Uniunea Europeană. Este vorba de acte slovene, acte ale Republicii Slovene. Pe numele lui Sebastian Ghiță sunt două mandate de arestare în lipsă, inclusiv unul european. Sebastian Ghiță era dat în căutare la nivel european. El a fost trimis deja în judecat în două dosare penale. Uh, unul în care mai sunt acuzați fost șef de poliție și parchet din Brahova și un altul în care este judecat alături de fostul primar al proieșterilor Iulian Bădescu și mai este urmărit penal și în alte dosare de corupție. Um, în ultimele luni, uh, Sebastian Ghiță um, mă rog, a dispărut, cum spuneam, la sfârșitul anului uh, trecut și a dat... Uh, postul de televiziune care îi aparține, România TV, a difuzat mai multe înregistrări în care făcea acuzații de corupție la nivel înalt. Bun, să vorbim acum despre asta cu scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Bună dimineața! Bună dimineața, Popescu. Bună dimineața domnilor! Care v-aș zic că se baxie ghiță reținut la Belgrad, deci a fost prins de binom, am putea spune, nu? Nu! Nu. De unde rezultă că a fost prins de binom? Păi, n-a reușit să dărâme binomul și binomul l-a învins. Nu e adevărat. Eu deocamdată văd că domnul Ghiță a fost prins mai întâi în afara țării. Deci domnul Ghiță a reușit atunci când, cum să spun eu, s-a tirat. Da. Pur și simplu, s-a uștit. Din România a reușit să facă de râs întregul, a zis, așa zis, binom sistem, cum vreți să-i spuneți. Mm -hmm. nu? Și, în același timp, trezește întrebări în legătură cu complicități mm -hmm. în interiorul acestui sistem, care pot să meargă de la uh, polițiștii de interior până la polițiștii de frontieră, uh, SRI și așa mai departe. Toate organismele care n-au fost în stare sau n-au vrut să-l oprească. Iar domnul Ghiță înțeleg că a fost prins la Belgrad din întâmplare. A fost găsit cu acte false, la legitimare. Deci dacă nu se legitima cu acte false și nu se găsea cineva, un funcționar de acolo, un polițist care să... Se uite atent la acte, probabil că nu aveam nicio știre în această dimineață. Agenția, o parantez aici, ca să completez, că, sigur, situația este în evoluție și apar tot suiul de informații, surse judiciare au declarat pentru agenția News.ro că a fost urmărit fratele lui Ghiță, care inițial s-a aflat la Istanbul, după care a plecat către Serbia. Și, conform surselor citate, când Ghița a fost prins, erau împreună. Deci, dacă pe aceste informații... Urmărit, fratele lui Ghiță, spune News.ro, care citează surse judiciare. Dacă surse informația judiciare. asta este adevărată, arată o anumită coordonare a unei operațiuni de căutare. Dacă nu e adevărată. Știu, nu știu în ce măsură o astfel de informație poate fi luată în considerare. Uh -huh. nu, nu știu. Nu are niciun fel de consistență. Dar... Uh, întrebarea este, într-adevăr, cât anume au contribuit organele românești de urmărire la capturarea domnului viț. Uh -huh. Poate că dânsul, a fost capturat de polițiști belgrădeni sau de, eu știu, agenți internaționali, Interpol, uh, și dacă nu există nicio contribuție a organelor românești, și asta e o întrebare la care ar trebui să se răspundă. Da. Domnul Popescu, voiam să vă întreb. Bun, Sebastian Ghiț are așa, accente histrionice în comportament. Um, în ieșirile sale afirmă că știe foarte multe, că participă sau că a participat la întâlniri unde s-au luat decizii fundamentale pentru România. Credeți că e doar fanfaronată sau acest om chiar știe, chiar a fost implicat și acum a dus în țară, va spune mai multe organelor de anchetă. Nu cred că știe mult mai multe decât deja a. a, a nu spun, a relatat, uh -huh. povestit, mă rog, a, a, a recitat în acele. A, înregistrările alea de la televiziunea lui personală. Domnul Ghiță este un, un farsor, un bufon. Înainte de toate, și nu mă interesează, nu cred că vom auzi lucruri consistente, credibile, în legătură cu mari dezvăluiri ale unor situații cu politicieni de nivel înalt, cu oameni din servicii și așa mai departe. Uh, acolo probabil va mai livra multe bazme, domnul ziță. însă unde poate într-adevăr să, uh, să ofere niște lucruri extrem de interesante este în legătură cu modul în care a părăsit România atunci de sub ochii uh, escortei celor care îl urmăreau plecând de la uh, de la sindrofia Serviciului Român de Informații, asta da. Dacă domnul Ghiță face declarații complete în legătură cu modul în care a dispărut după DN1 ca și cum ar fi s-ar fi urcat în Millennium Falcon în războiul stelelor, și îl găsim acum în afara țării în Serbia, asta da. Cred că poate să aibă consecințe în legătură cu... Um, hai să-i spun și eu sistemul. Bun, Cristian Tudor Popescu, mulțumim pentru intervenție în dimineața asta la Antena 3, cu un comentariu despre reținerea la Belgrad a fugarului Sebastian Ghiță. O... Informație de ultimă oră, ministrul de interne Carmen Dan a anunțat în direct la Antena 3 că România va cere extradarea fugarului, procedurile vor fi desfășurate prin Ministerul Justiției, polițiști români vor fi trimiși la Belgrad când vor fi finalizate procedurile de aducere în țară și tot uh, ministrul de interne confirmă la Antena 3 că Sebastian Ghiță era însoțit de fratele său care avea acte... Reale asupra lui. Știrile Europa FM actualizate non-stop pe europa.fm.ro. Revenim. Cristea, Cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM.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 o simplă atingere este îndeajuns ca să te trezești dis de dimineață pentru a face cozonacii de Paște, să o întrepe mama de ce nu-ți se aluatul și să imortalizezi cea mai reușită masă împreună cu familia. De Paște vin în magazinele Germanos și descoperă magia unei simple atingeri cu smartphone-ul AllView pe 8 iMagic, cu ecran de 5,55 și cameră de 13 megapixeli la doar un leu cu abonamentul Telecom Surf M. AllView. Trăiește, visează, experimentează. Germanos. Te conectează cu tehnologia.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 Ca un fotbal încins cu o limonadă rece, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Ca atunci când citești review uri pe net, dar mergi în magazin să l vezi în mărime naturală. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 500 de lei reducere la combina frigorifică Whirlpool No Frost clasa A plus și capacitate 315 litri, la numai 1599 de lei preț la schimb. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 Busy Day la Europa FM Vă invit să ascultăm Busy Day, Mai siguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Vă spuneam la România în direct că povestea cotei unice pe gospodărie, care de fapt nu e cotă unică, ci e diferențiată, dar care nu trebuie în mod necesar să modifice impozitul de 16% pe salarii, e un adevărat bombardament cu petarde, executat asupra opiniei publice, cu frânturi de informații, ce creează un tablou doar pentru a ascunde un alt tablou. Mulți nu au înțeles dacă se aplică peste, și deci nu e dublă impozitare, alții au înțeles că rămâne o cotă unică, deși e clar că sunt mai multe, iar alții s-au luat de cei 35.000 de consultanți fiscali care ce-ori mai fi și eu aia. Așa puține și contradictorii cum sunt aceste informații, încerc să le pun în context și să ghicesc mai mult cum se vor așeza ele și ce efecte vor avea asupra noastră. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM. Înainte să luăm pe rând împreună frânturile de texte, să vă zic că în Republica Moldova, unde se vorbește o limbă românească mai arhaică, așa, băieții încă le cer pe fete în căsătorie cu formula vrei să facem împreună gospodărie? Așadar, globalizarea veniturilor și aplicarea unui impozit pe gospodărie, de fapt pe familie, se încadrează în linia tradiționalist-conservatoarea PSD. Nu că ar fi vreo diferență față de impozitul pe venitul global, denumit cosmopolit IVG, pe vremea guvernului Năstase, când, la fel, se puteau Introduce persoane aflate în întreținere, indiferent că erau soții, copii, mama, tata sau un prieten care aceeași adresă cu tine. Nu e nicio invenție aici, e doar rebranding. Gospodărie sună neaș chiar rural, dar se referă la adresa poștală. Introducerea unor cote diferențiate este mai degrabă o măsură socialistă decât conservatoare, dar cum să critici faptul că până în 2000 de lei pe gospodărie impozitul e zero? Ceea ce nu înseamnă că cetățeanului nu îi se mai iau cei 16% cu stopaj la locul de muncă, ci că în anul următor statului dă înapoi acești bani sau o diferență dacă se încadrează cu venitul sub 2000 de lei. Nu este așadar impozitare dublă, ci doar un mișelesc împrumut, fără dobândă, de la omul muncii pentru guvernul său. Dar tot schepsisul globalizării veniturilor îl reprezintă sistemul de deduceri, adică de sume care se scot din baza pe care se aplică 0, 10 sau 16% impozit după un an. N-a zis nimeni nimic de asta iar acum speculez, așa cum de multe ori am fost gurărea, dar este foarte greu să cred că, de exemplu, contribuțiile la mult dezbătutele pensii private vor rămâne deduse 100%. Nici pe vremea lui Năstase nu erau, dar atunci nu era vorba de pensii obligatorii, ci de cele facultative și puteau fi deduse în limita unui plafon, ceea ce înseamnă că, dincolo de acel plafon, pensiile, contribuțiile la pensii, sunt impozitate. Prima grijă a PSD cum a ajuns la guvernare anul acesta a fost să scoată plafonul de contribuție la obligatorii. Decertați mă că mă tem de momentul în care vom afla cum se deduc contribuțiile la pensii din venitul pe gospodărie. Pe de altă parte, dacă vă închipuiți că nimeni nu va plăti mai mult impozit pe sistemul de globalizare, gândiți-vă că sunt vreo 600 de de patroni în România care trăiesc din dividende și care plătesc acum doar 5% impozit pentru ele. Dacă ai să zicem 90% venituri din dividende la o globalizare pe 10%, deja impozitul ți s-a dublat. Iar la 16%, impozitul ți s-a triplat. Că așa e în socialism, te plânge, data viitoare, du-te și tu la vot. În schimb, eu n da cu pietre în ideea consultanților fiscali. Că de unde, că să vezi, că n avem bani, nu frate. Asta e o măsură de dezetatizare, deci nici conservatoare, nici tradiționalistă, nici de stânga, ci o măsură pură de dreapta. Este externalizat un serviciu de consultanță care există și acum la ANA, în toate direcțiile fiscale, că vor fi alți oameni sau că statul nu-și va reduce aparatul birocratic odată cu ea. Asta e problema statului. Una peste alta, filmul cu globalizarea impozitării veniturilor, eu l-am mai văzut și nu n-a funcționat în țara noastră. Chiar dacă nu introduce impozite mai mari. De fapt introduce așa cum v-am spus, dar chiar dacă n-ar introduce acum cotelele de impozitare diferențiată, tot vor crește când o fi nevoie de bani. Așa cum am mai trăit și în anii 90 și în 2000. Ajunseseră atunci să știi salariile mari să fie impozitate cu 40%, iar statul tot nimic nu lua pentru că toți cei cu salarii mari s-au specializat în evaziunea legală, adică în titularea veniturilor folosind portițele legilor. Azi când lumea este deschisă a privi posibilitatea de fentă fiscală e și mai mare, dar mă îndoiesc sincer că Dragnea și Olguța înțeleg foarte clar lumea asta în care trăim. Măsura sună populist, ea nu încurajează crearea de locuri de muncă, ci doar facilitează impozite mai mici pentru cei cu salarii mai mici, iar implementarea ei până la anul e chiar o naivitate. Guvernul Năstase, să știți, a pregătit-o 2 ani și tot haos a ieșit. Cel mai rău lucru pe care îl face însă această reformă propusă este acela că spulberă stabilitatea fiscală pe care tot PSD-ul ne-a propus-o pe vremea lui Ponta. Schimbă totul din temelii și cea mai eficientă metodă de fiscalizare a veniturilor din România, cea cunoscută sub numele de cotă unică. A durat 11 ani, dar a fost și cea mai longevivă, nu numai cea mai eficientă. La alții nu se schimbă impozitele cu zecile sau sutele de ani. La noi cotele se schimbă de la o guvernare la alta, dar nu contează. Noi facem toate astea pentru că statul nu avea de fapt banii să de promisiunile electorale, ca ce al meu cu care s-au și câștigat alegerile. În rest, numai de bine să auzim, că de rău ne-am fi săturat. Așa e Moisa, am ascultat Bizi mai siguran a fost că noi am ascultat Busy Day la Europa FM, vă reamintesc, știrea dimineții Sebastian Ghiță a fost reținut la Belgrad, detalii la știrile Europa FM și pe europafm.ro. Pastila Busy Day va fost oferită de Transilvania, Banca oamenilor întreprinzători. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Într-o misiune în care puțini reușesc, el găsește și elimină praful din cele mai ascunse colțuri. Philips caută supereroii casei curate și sănătoase. Ascultă deșteptarea la Europa FM, răspunde la întrebarea: Cine este pentru tine supereroul curățeniei și de ce? Poți câștiga zilnic un aspirator Philips Performer Expert sau marele premiu, un aspirator Philips Performer Ultimate. Primăvara asta, supereroii curățeniei sunt printre noi. Detalii și regulament pe europafm.ro. Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă Fără teamă că n-ai căutat peste tot Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența De paște, vino la Altex să-ți umpli coșul Cu super oferte Ai mașina de spălat Whirlpool Slim Capacitate 7 kg și clasă energetică A3 Plus La numai 1149,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex De două ori diferența la toate produsele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 Câte familii atâtea obiceiuri de Paște! Pe 13 și 14 aprilie ai anterior de miel la 18,99 lei kilogramul, ulei unirea un litru la 3,59 lei și 25% reducere la gama de ticăi. În plus, până pe 19 aprilie, ai Black Promo cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și telecom. Paște fericit! Carrefour.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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când compari prețuri pe net și apoi mergi în magazin să le vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe mediagalaxy.ro ai 600 de lei reducere la plită incorporabilă Electrolux cu inducție la numai 1099 de lei și 650 de lei reducere la cuptor incorporabil Electrolux cu autocurățare catalitică și 5 ani garanție la numai 1299 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit retail Nielsen.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 De paște iepurașul îți umple coșul cu oferte Alege din peste 1 milion de produse La EMAG ai până la 25% de Reducere la electrocasnicere Hansa Comandă pachetul promoțional de Încorporabile Hansa format din cuptor electric Cu display și grill plus plită din sticlă neagră Cu alimentare pe gaz, aprindere electrică Și arzător wok la doar 929 lei Imag! Oșan! Așteaptă Paștele cu bucurie! Noi te așteptăm cu târgurile de cadouri, de cozonat și ciocolată! Cu delicatese pentru masa de Paște! Intră pe oșan.ro să afli programul special pentru magazinul tău. Intra acum pe Facebook, Ureaza și oșante te premiază! Paște fericit! Cu bucurie sărbătorit! Oșan! Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde de sărbători se strânge toată familia la masă, așa că aprovizionează-l cu de toate pentru că la Mega Image te așteaptă promoțiile de Paște. Rară neagră de purcari, vin roșu sec 750 ml la doar 24 de lei 99, cafea Iacob Skrânung 500 de grame la doar 15 lei 49 și Panetone Dolce mă 500 de grame la doar 9 lei 99 până pe 15 aprilie. Mega Image, inspirație de sărbători pentru inima casei tale.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 Dar ai plecat așa cum tu ai și venit în viața mea zâmbind Și nu ți-am mai pasat, nu te-ai uitat în spate Îmi spune inima, am fost doar prada ta Că tu mi-ai spus povești, doar să mă răscolești Și acum pleci ca și când mai cunoscut o noapte Să nu încerci Să mai E mult mai bine așa Rămân doar prada ta Le îngrop în amintiri, Nu vreau să mă mai doară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 ce-a fost cândva, lasă în urma mea, mi bine Le pun acum pe foi, le lupe mamă-ndoi și acum le rung, le-arung, le-arung, le-arung le Și tot ce-a fost cândva, lasă norma mea, mi bine 7.47 de minute ascultați Europa FM. Sebastian Ghiță ține prima pagină, cum ar veni, a fost reținut la Belgrad. Știrea dimineții, reținut în cursul de nopții de joi spre vineri în Belgrad, a informat poliția, Inspectoratul General al Poliției Române, a fost o operațiune, încep să apară detalii, de asta uh -huh. referim la subiect, a fost o operațiune aparent destul de amplă, pentru că poliția mulțumește oficial reprezentanților instituțiilor de aplicare legii din. Și citez Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Montenegro, Croația, Austria, Italia și Franța, precum și partenerilor interni pentru cooperarea în acest caz. Deci râdea lumea că nu-l caută, <laughs> nu caută nimeni pe domnul Ghiță, dar aparent a fost o operație foarte mare. În momentul de pistării, cel în cauza a prezentat pentru legitimare documente false, care prezintă însemnele unui stat din Uniunea Europeană. Informațiile sunt că avea acte slovene. Îl mai caută și niște angajați, ca da. să și ia salariile. Și era cu um, fratele său, ceea ce ridică niște întrebări. Adică în momentul în care vrei să dispari cu totul, pleci undeva într-o țară din America Centrală sau pe undeva prin Asia de Sud-Est și pleci din viața ta, adică mori Eu din viața ta. Trebuie să te rupi total de viața dinainte. Da, și te renaști în alt personaj, renunți la banii pe care n-ai apucat să iei cu tine, că nu-ți mai poate trimite de fapt nimeni bani. Ce ai putut să-ți trimiți înainte, a ei și o iei de la capăt undeva, sub un alt nume. Dar domnul... Domnul Ghiță era la 100 de kilometri de Timișoara Poate îi plăcea Pleșcavița, ca și ție Da, măcar Pleșcavița, mai zice Pleșcavița Pleșcavița N-a rezistat ispitei și rămână exact. se fără borș, fără ceva Și ce știi cum cheamă românul de Paște de la neamuri, pachet? Da Ăsta unde se trimită pachetul? Era la... Pachet, la... A, -a fi și mie o telemea de aia, dar Exact, noastră, cu roșii la el? Asta Deci se întâlnea, a fost urmărit fratele domnului care s-a dus la Istanbul și de la Istanbul a plecat în Serbia. Adică... Treci și pe la Istanbul, i-am niște baklava de rog. Am fost de post, prins poftă. De ca post. ultimul evadat. Știți cum sunt prinși evadații? Ăștia care fug de la uh, locul de muncă, au regim deschis și fug și unde se duc ei? Se duc la familie, se duc Acasă, acolo și așteaptă poliția, hai Ghiță înapoi la pușcărie. Bun, se vorbește foarte mult despre asta, a apărut și o fotografie cu domnul Ghiță, pare să fie făcută într-o cârciumă sau undeva, TVRO2 aparent este o fotografie din momentul capturării, așa este difuzată fotografia, domnul Ghiță și-a lăsat barbă ca să nu fie recunoscut, păr n-a putut să-și lase, deci în continuare lucios la cap, dar și-a lăsat barbă și pare destul de... Dezamăgit, dar cred că de sine însuși. Așa arată. E foarte dezamăgit în fotografia asta că a fost e ceva așa, nu? Cu cine ar putea să semene? Cu Bendeac din <laughs> profil. Seamănă puțin din Bendeac. Dacă intrați pe net o să vedeți pe pagina noastră de Facebook fotografia respectivă, plin pe Facebook de glume. Dragoșul Teanu, vechiul nostru prieten, spune, s-au dus, dus pe apa sâmbetei tradițiile, frate, am ajuns să-l să sacrificăm pe Ghiță de Paște. Adriana Stoian zice, bine, ai venit Ghiță, minunea din Vinerea Mare. Andrada Fiscutean zice, dispărut înainte de Crăciun, prins înainte de Paște. Laurențiu Dincă spune, când toți credeam că-i porc, Ghița a fost capturat de Paște Camiei și colegul nostru Florin Badea are și el un status, zice, de Paște. Sebastian Ghiță iese la lumină. Așa e. 7 și 50 de minute. Revenim cu detalii pe parcursul ediției din această dimineață. Deșteptarea, știrile Europa FM au toate detaliile. De asemenea, pe europafm.ro actualizăm informațiile. Întoarceți acasă, mi se pare o piesă potrivită. Cine spune că nu va iubi Cine va iubi va îndevăra Cine știe unde am gășit? Cine din greșeală a câștigat? Și cine sufletul ți-l-a rănit? Cine ora n-a dânca vindecat? Cine-mi spune acum unde ești? Cine ce-ți dorești cu adevărat? Spune-mi ce vrei Spunem, da mi ce da voi Singurul Cine spune că te cunoscu? cunoscut? Cine știe ce ne-a separat? Cine sufletul ne-a pierdut? Spune ce vei, dar îmi face pe acasă Spune ce vei, că-mi Și unde te voi sunt aici lângă tine Și unde te voi sunt în inima ta Iar singurul locu așteaptă iubirea E lângă mine, nu e întoarce de acasă, e dedicația noastră pentru Sebastian Ghiță, capturat la Belgrad în această dimineață. Se tot vorbește în ultima perioadă că ne pleacă, cum se zice, creierile, da? it în mod special, uite că se întorc it da, acasă, domnule, se întorc. Softiștii IT, revin acasă în România, o, să o ducem și noi mai bine. Am încredere în trebă. Da, da, da, da, da. greșit. 5 minute până la știrile Europa FM.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 Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă Fără teamă că n-ai căutat peste tot Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența De paște, vin la Altex să-ți umpli coșul Cu super oferte Ia-ți combina frigorifică indesit cu volum total 307 litri și clase energetică A plus La numai 1099,9 lei Preț la schimb cu un electrocaznic vechi Altex, de două ori diferența La toate produsele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 doar cu Bila Card ai vineri 14 aprilie, 25% reducere la tot sortimentul de vinuri și spumante. Bila, generoși în fiecare zi! De Paște iepurașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste 1 milion de produse. La Emag ai până la 40% reducere la aspiratoarele Rowenta. Cumpăr aspirator fără sac Rowenta Compact Power putere 750W. Două niveluri de filtrare la doar 317 lei. Rowenta, enjoy technology. Emag, online va fi mereu simplu.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 Include verificare puncte cheie și diagnoză, schimbulei și filtru ulei, schimb filtru aer și manopera. Detalii pe ford.ro. Pergamir, Răcorim România cu 400.000 de, de lei bani gheață. Trimite în perioada 31 martie-31 mai codul de subcheiță sau capacul albastru prin SMS la 1.750 tarif normal sau pe răcorimromânia.ro și pot câștiga 500 de lei în fiecare oră. Regulamentul disponibil gratuit pe răcorimromânia.ro Asta dar răcorire! Pergamir, prieteni știu de ce. Răcorește-te responsabil! Bun venit la emisiunea Alege vocea! Laura este un talent autentic, însă, la repetiții, fiind răgușită, a rămas fără voce. I need Să vedem cum se descurcă acum în fața juriului. Laura, mai bine pregătită de data asta? Sper, datorită lui HomeObog.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 Paște iepărașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La Emag ai până la 25% de la electrocasticiule Heiner. Comanda acum de pe Emag, mașina de spălat rufe Heiner cu display LED, capacitate 7 kg, 1200 rotați pe minut, clasă A+, și program de spălare rapidă la doar 879 lei. Emag. O cafea, un strop de parfum, un desert, un iubit și un singur comprimat de San Vita Gold pe zi. Unul și bun, zic eu, cu 29 de vitamine.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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Norii acoperă astăzi nordul, nord-vestul și centrul țării, unde pe arii restrâns se va ploua slab. La munte, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte. În restul țării, vreme frumoasă astăzi și mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Ceva nori apar spre seară în sud-est, unde ploile vor fi posibile doar cu totul izolat. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade. O zi cu vreme frumoasă și caldă se anunță și pentru București și o maximă de 21 de grade Celsius. Sebastian Ghiț a fost reținut la Belgrad noaptea trecută, avea acte de identitate slovene și era împreună cu fratele său, anunță poliția română. Omul de afacere avea permis de conducere și buletin de Slovenia și era împreună cu fratele său în momentul capturării. Potrivit comunicatului publicat de IGPR, polițiștii români au colaborat cu omologilor din 10 state pentru prinderea fostului deputat. Toate detaliile le aflăm chiar acum de la Iona Dumitrescu. În urma activităților complexe și a informațiilor furnizate de Direcția Operațiuni Speciale și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, în cursul nopții trecute în Belgrad a fost localizat și reținut inculpatul Ghiță Sebastian, se arată într-un comunicat al Poliției Române. În momentul depistării, cel în cauza a prezentat pentru legitimare documente false care prezintă însemnele unui stat din Uniunea Europeană. În prezență derulează procedura legală în astfel de situații, mai precizează reprezentanții GPR. Surse judiciare au declarat pentru news.ro că a fost urmărit Fratele lui Ghiță, care inițial s-a aflat la Istanbul, după care a plecat către Serbia, a potrivit surselor citate, când Ghiță a fost prins, era împreună. Omul de afaceri avea permis de conducere și buletin sloven și a fost dus la un birou de poliție din Belgrad. Poliția română mulțumește reprezentanților instituțiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Muntenegru, Croația, Austria, Italia și Franța, precum și partenerilor interni pentru cooperarea în acest caz. Aflat în vizorul procurorilor anticorupție în mai multe dosare Așa cum preciza șefa DNA Laura codruția și într-un interviu acordat Europa FM, Sebastian Ghiță a dispărut în luna decembrie anului trecut. A fost inițial dat în urmărire națională, după ce a încălcat termenii controlului judiciar, după care omul de afaceri a fost dat și în urmărire internațională prin Interpol. Andrei Paleu Numele lui Sebastian Ghiță apărea pe site-ul Europol la rubrica cei mai căutați. De când a dispărut, autoritățile au emis două mandate de arestare în lipsă. Sebastian Ghiță ar fi reușit să scape în noaptea de 19 spre 20 decembrie anul trecut de polițiștii care îl filau pe DN1, în timp ce se îndrepta către casă de la un eveniment al Serviciului Român de Informații, după cum declarau surse judiciare. După ce a devenit de negăsit, fugarul a trimis la postul de televiziune pe care îl controlează înregistrări video în care făcea mai multe așa zise dezvăluiri. Sebastian Ghiță a fost trimis în judecată în două dosare penale, cel în care mai sunt acuzați fost șef din poliție și ai parchetului Prahova și un altul în care este judecat alături de fostul primar al ploieștilui Iulian Bădescu. De asemenea, Sebastian Ghiță mai este urmărit penal și în alte două dosare de corupție, respectiv cel privind vizita a fostului premier britanic Tony Blair în România în 2012 și cel în care cumnatul fostului premier Victor Ponta Iulian Herțanu este acuzat de fraude cu fonduri europene și alte infracțiuni. În acest din urmă dosar mai sunt cercetați fostul șef al Consiliului Județean Prahova, Mircea Coțma, dar și fiul acestuia, Vlad Cosma. Capturarea lui Sebastian Ghiț a fost comentată un pic mai devreme în deșteptarea de scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu. Domnul Ghiță a înțeleg că a fost prins la Belgrad din întâmplare. A fost găsit cu acte false, la legitimare. Deci dacă nu se legitima cu acte false și nu se găsea cineva, un funcționar pe acolo, un polițist care să se uite atent la acte, probabil că nu aveam nicio știre în această dimineață. Întrebarea este, într adevăr cât anume au contribuit organele românești de urmărire la capturarea domnului Vici. Poate că dânsul, a fost capturat de polițiști îngrădenii sau de, eu știu, agenți internaționali, Interpol, uh, și dacă nu există nicio contribuție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 Șefa Ministerului de Interne, Carmen Dan, a anunțat în această dimineață că România va cere extradarea fugarului. Procedurile vor fi desfășurate prin Ministerul Justiției. Polițiștii români vor fi trimiși la Belgrad când vor fi finalizate procedurile de aducere în țară. Procedura extradării lui Sebastian Ghiță din Serbia ar putea dura undeva între câteva zile și o lună, potrivit autorităților române citate de Agenția de Știri Mediafax. Date actualizate despre acest subiect găsiți pe știrile europa.fm.ro, noi ne reauzim peste o oră. Ioana, te așteptăm Luca Bastia Bună dimineața! AC Milan și-a schimbat după 31 de ani proprietarul. Silvio Berlusconi a vândut clubul unui grup de investitori chinezi în schimbul sumei de 740 de milioane de euro. Tranzacția a început anul trecut, dar a fost amânată câteva luni, iar ieri a fost finalizată după ce s-a plătit și ultima tranșă. Berlusconi deținea echipa din 1986. AC Milan a câștigat ultimul titlu unil Calcio acum 6 ani, iar ultimul trofeu cucerit a fost Supercupa Italiei în luna decembrie. Rossonerii sunt acum pe al șaselea și vor juca mâine derby de la Madonina cu rivala concitat internațională internaționale Milano, deținută tot de investitori din China. Steaua CSM Exim Bank a câștigat de al doilea meci cu BCM U Pitești din play Ligii Naționale de Basket Masculin, 105 la 90. Roșalbaștri au făcut spectacol și au avut 27 de puncte avans la pauză. Runca s a fost cel mai bun jucător al stelei cu 27 de puncte și 5 pase decisive. Tot ieri campioana în CSM Oradea a o pe BC Timiș după ce a fost condusă la pauză Scor final 85 la 81 Sean Barnett a fost MVP cu 21 de puncte 11 recuperări și 4 pase decisive CSM-CSU Oradea conduce seria cu 2 la 0 La fel cum Steaua o conduce pe BCM-ul Pitești BCM-ul Pitești Mulțumim pentru știrile din sport, Luca 8 și 6 minute Urmează Republica Fantastică România Cum să fii singurul candidat și să ești pe locul 2? Da se întâmplă asta în România, evident. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Today I don't feel like just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 oh yes i said it i said it I said it cause i can today i don't feel like doing anything i just wanna lay in my bed don't feel like picking up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 8 și 10 minute, Europa FM, toată lumea mulțumită. A venit da. Gala Catering. Mulțumim foarte frumos. Toată lumea fericită, da. A venit destul de devreme Gala Catering, așa că astăzi o să avem o super emisiune. Vă mulțumim tare mult pentru mic dejunul din această dimineață. De post a venit să se precizeze. Normal, pai e finerea mare. Republica Fantastică România, la Europa FM. Mulțumim post negru. Da, Așa. bine, bun, să revenim în Republica Fantastică, incredibil, dar adevărat, la Suceava. Vă rog să fiți atenți, Așa. pentru că povestea este realmente incredibilă, dar adevărată. La Suceava, deci, s-a organizat la un moment dat, anul trecut, un concurs pentru ocuparea unui post la Casa de Pensii. Un post important, adică să, să spunem și despre ce. E vorba, e vorba de ocuparea funcției de consilier, clasa 1, gradul profesional principal. La compartimentul pensii internaționale, din cadrul direcției stabiliri și plăți prestației. Vă dați seama ce legitimații late au oamenii ăștia acasă. <laughs> deci nu era ceva paznic. Consilier gradul 1, treabă. La concurs a prezentat un anume candidat, relatează ziarul adevărul. Pentru acest candidat, șefa casei de pensii Suceava a cerut ce a obținut de la comisia de concurs, de la un anumit membru de la comisia de concurs, întrebările ce urmau să fie puse și răspunsurile corecte, după care i le-a dat în plic candidatului cu suficient timp înainte ca acesta să se pregătească. Candidatul s-a prezentat la concurs. Dar, notează ziarul. adevărul, deși primise informațiile și răspunsurile, candidatul n-a promovat examenul care a avut loc pe data de 9 noiembrie. Deci a fost lene să și copieze, mie se pare că era foarte bun să fie angajat da, la Casa de Măcar presi. pentru asta, era candidatul Ida. Pentru că niciunul dintre candidați n-a promovat examenul scris, unul pentru acolo. că era prost, nu unul pentru că era și celălalt pentru că erau doar nepregătiți, postul a fost scos din nou la concurs. Șefa de la pensii a mai obținut odată întrebările și răspunsurile și le-a dat din nou candidatului cu Acesta s-a prezentat la concurs și cu ajutorul lui Dumnezeu și a șefei de la Casa de Pensii, de data asta, miracol, a reușit să ia nota de trecere. Și, în fine, acum încheierea Cum a obținut ce casei de pensii subiectele? L-a amenințat pe directorul executiv Care făcea subiectele și răspunsurile Că îl dă afară dacă nu-i zice subiectele Și i-a mai cerut și bani pentru asta a, Pe banii lui da, și pe subiectele lui Exact, deci banii a spus că sunt contribuție la partid Deci taxă de protecție pe față Pe față, 4.000 de lei S-a dus și i-a zis dacă nu-mi dai subiectele Te dau afară Și l zis, bine doamnă, vi le dau Da? Bine, și dă și niște bani. <laughs> ce să mai deci ăștia... Bă, Ultimii golani mă pe bune caia ca din curtea școlii care îți luau semișu și banii. Da, da, da. Bun. În fine, ca să închem cu asta, ce s-a întâmplat cu candidatul care a luat totuși examenul pe pile? În mod paradoxal, chiar dacă procurorii din neasușea au demonstrat că respectivul concurs a fost măsluit, persoana care a obținut funcția respectivă, persoana al cărei nume n-a fost făcut public. Continuă să lucreze la Casa Județeană de Presti și Social. Fabulos. Da, domne. Republica fantastică. <laughs> Avem o vacanță în Grecia de dat. Toată lumea știe asta. Neotur și Europa FM vă trimit în Grecia 1769 SMS cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și luați-ne vacanța. 7 zile în Grecia, nu puțin. 1769 scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Mult succes.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 Păcat că a trebuit să-l iei pe fugă Fără teamă că n-ai căutat peste tot Dacă găsești în altă parte mai ieftin Plătim de două ori diferența De paște, vină în magazinele Altex Și pe Altex.ro să-ți umpli coșul Cu super oferte Iați acum aragaz indesit Cu patru zone de gătit, timer și siguranță La numai 699,9 lei Altex De două ori diferența La toate produsele la McDonald's, pe 17 aprilie, sărbătorim ziua înghețatei. Vino în orice restaurant în data de 17 aprilie și primești gratis o înghețată la cornet. Bucură-te de gustul irezistibil al verii doar la McDonald's! Începem cu 3 exerciții pentru cea mai bună formă. 1. Inspirăm adânc. 2. Întindem mâinile larg ca pentru un cadou mare. 3. Expirăm și uităm de griji. Și 1, 2, 3...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 Aici aveți chitanța și voucherul dumneavoastră. Plătește cu orice card Visa la Kaufland sau în benzinările mall și primești garantat un voucher cu super oferte la oricare dintre partenerii campaniei. C&A, Cinema City, Douglas, KFC, HelpNet, Philips și vola.ro Plătește contactless și primești două vouchere. Visa. Oriunde vrei să fii. Doar tu mi spune că sărbătoresc ca la carte.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 De Paște e purasul, coșul umple cu oferte, alege din peste un milion de produse, dar Emagai până la 40% reducere la aspiratoarele Rowenta. Cumpără aspirator fără sac Rowenta Compact Power putere 750 w două niveluri de filtrare la doar 317 lei. Rowenta enjoy technology. Emag, online va fi mereu simplu. Metro este alături de toți cei care își răsfata oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă făină grania pentru Cozonac la 2,19 lei pe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 iar și pentru cei mici, Dufalac Fruit, poți uita de constipație. Acesta este un medicament citiți cu atenție prospectul. Cred că am văzut pe stradă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 nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a Mi-a fost și frig și deodată, de dragoste adevărată m-ai mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. făcut să-mi dă semna ce-mi dorește sufletul mm -hmm. M-a să fiu mai mult în dragosti de i-am văzut N-a trebuit să te aștept o viață Tu nu mai- ai anunțat că vii Nu știam cu inimă de gheață ca a mea se va topi Și acum ea bate mult prea tare mi s-a întâmplat, n-am știut, de la o simplă întâlnire, Îndragosti și n am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, Că mi-a plăcut, și m-a Mi-a fost și fric și caldată, Te dragoste adevărată, nu știu ce mi-ai făcut, Că mi-a plăcut, și m-a Mi-a fost și frică și caldată, de dragostea adevărată Te-aș oferit, tu, tu, mai facuse mai mult. Nu te te-și n-am vrut. Am încercat să mă opun, dar n-am putut. Nu te-a te-și n-am vrut. 这个怎么不但难不及<音樂> Nu uite sufletul Mai facut sa fi mai mult sa m-a am Europa FM 8 și 23 de minute. Turul României, la Europa FM. Frații Pleșa din Comuna Șirineasa în județul Vâlcea s-au apucat să crească struți în urmă cu 3 ani, iar acum au o fermă cu 200 de păsări. Ce le mai merge? Dar sunt struți peste tot. Deschid fereastra, struți intră în camara, struți în sufragerie, struți în spatele curții. Au investit în afacere toți banii pe care tot iau au un... crește. poftim. În șifonier, tot un struț. <laughs> ok. <laughs> <laughs> au investit, deci, în afacere. Toți banii pe care i-au câștigat în cei peste 17 ani când au muncit în străinătate, cu speranța că românii vor prefera la un moment dat și carne de struț, dar românii nu și nu, nu vor carne de struț. Apropo, Luca, de trecute, Zaf, nu mai ridem. Am mâncat eu, da. Da, cum e? E e bună, să știi. A, ce? De bună mea? e bună. E ceva între curcan și vită, mai aproape de vită. Zo? Nu mai bine mănânci direct? Ca și consistență. E un struț Black Angus. Dar asta al din în spate prețul, știi? Că prețul e cam... De vită. De vită bună. Aoleu, zo? Da, adică e scum, bine. Da, deci dacă da, vei te duci și cer un struț Altfel, mai spre în curcan. Altfel înțeleg, da, nu are colesterol, e da, asta spre e, curcan na. ca... Așa. Da, nu se cumpără în România, nici măcar de curiozitate În afară de domnul Luca Speranța acestor crescători este acum la străini La mine Însă mai durează până când vor ajunge să vândă și carne Pe piețele din Occident Deocamdată vând un pic în Marea Britanie O încondeiate de meșter popular din Bucovina Deci nu mănânci Vreau că un nou de la destruți hrănești O gospodărie întreagă vorba Nicoleta En ne spune mai multe Despre afacerea cu struții din Vâlcea Bună dimineața Nicoleta exact. Bună dimineața! În așteptarea acelui moment când nu vor mai face față comenzilor, frații Pleșa trebuie să-și susțină cumva uh, afacerea. Așa că le-a venit ideea să valorifice deocamdată doar ouăle struți, nefecundate. Cele bune sunt păstrate pentru a fi puse la incubator. Acestea sunt golite de conținut, trimise în Bocovina unde, cum egală, sunt transformate de meșterii populari de acolo în adevărate bijuterii. Uh -huh. Ouăle respective se vând foarte bine, cu 80-100 de euro bucata, dar nu în România, ci în Marea Britanie. Uh -huh. Aface de-a fraților, Pleșa a plecat de la dorința acestora de a se întoarce acasă după ce au muncit 17 ani în străinătate. Deocamdată s-a întors doar fratele cel mare, care are grijă de fermă, iar cel mic muncește în continuare în Marea Britanie și trimite bani în țară au optat pentru creșterea struților încurajați de faptul că în Europa odată cu apariția bolii vacii nebune, au început și la consumului de carne de struț care este săracă în colesterol așa cum spunea și Luca ușor de gătit și cu un gust deosebit Peste 200.000 de euro au investit în câteva hectare de pământ pentru că struții au nevoie de spațiu utilaje, incubatoare iar acum după 3 ani au o fermă cu 200 de păsări 70 de pui care cântăresc deja 100 de kilograme sunt gata de sacrificare. 100 de Perioada... kilograme fiecare? 100 de kilograme fiecare, da. Măi, băi, uh, băi, acum te... și, pot fi sacrificați acești pui uriași în această perioadă uh, uh -huh. de paști, numai că oamenii n-au tăiat până acum nici măcar un pui, pentru că nu există cerere. E adevărat, au tăiat ei pentru prieteni să le demonstreze că, într-adevăr, carnea are un gust deosebit, este foarte bună pentru sănătate și așa mai departe. Da. Din păcate, repet, nu este cerere pentru că românii nu sunt curioși să încerce, iar de renunțat la carnea de porc sau de miel, nici nu se pune da. problema. Ei, noi suntem și mai miloși așa cu săracii da asta i domnule să trăiască. Exact. Dacă e totuși doar pentru priză, nu vrei să ne împrință cu frații, frații Pleșa? Mm. Mă tu... gândesc. Da, eu aș încerca. M-a făcut curios Luca. Da, Azi și cu șifonierele. <laughs> <laughs> <laughs> <-ți -o> <laughs> Distruptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 la 1769, număr cu tarif normal, cu textul erou, urmat de orașul din care ești și răspunsul la întrebarea cine e pentru tine, super cu curățeniei și de ce. Poți câștiga pe locul un aspirator Philips Performer Expert, detalii și regulament pe europafm.ro. Mult succes!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 Tot ce e prea mult strică. Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burte și de balonări, fii steți. Ia un Digest Forte. Digex Forte, super digestiv pentru super digestie. Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.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 Atunci când transferi bani, odată cu ei se transferă și emoția unui gest, surpriza unui cadou, bucuria unei oportunități. Fii mai aproape de cei dragi! Transferă bani prin Western Union de la Banca Transilvania și câștiga automat o umbrelă pentru zilele ploioase de primăvară. Trimiți sau primești bani avantajos oricând și oriunde. Intră sub umbrela transferului de bani sigur și rapid prin Western Union, oferit de Banca Transilvania. Detalii pe bancatransilvania.ro song for the broken hearted, a silent prayer for faith and I ain't gonna be just a face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud, it's my You stood their ground My life de la Bon Jovi la Europa FM, 8 și 38 de minute, Europa FM și 9 turte trimit, 7 nopți în Grecia. Andreea din București e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună Andreea, ai mai fost în Grecia? Uh, da! Aha, de multe ori? Nu, singura dată. Nu, nimic, poate da. repeti experiența și eu la fel. Sperăm! Marian din Targuiu e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața. Salut, Mariane! Tu, tu ai fost în Grecia? Mm, nu! S-a gândit un pic mm, Parcă nu Bine, hai că poate mergi prima dată. Hai să vedem Cine începe? Am întrebări foarte frumoase și foarte simple ha? Nu știu Vă e frică. Nu ala eu. Eu, ala eu. Marian, tu începi? Da Marian, prima întrebare pentru tine Cine era zeul focului în mitologia romană? Nu știu Vulcan domne are multe magazine, de astea ateliere, acum are vulcanizări peste tot. Vulcan, țineți minte asta. Andrea. Andrea. Da? Cine era zeul focului în mitologia greacă? Ăsta. Nu, ha? Vulcanos. Hefaistos. Ah, Marian. Da? Marian. Da. Bine, întrebare pentru tine. În ce oraș din România are loc în fiecare an de 24 de ani încoace festivalul internațional de teatru? De la Sibiu. Da, festivalul internațional de teatru de la Sibiu, anul ăsta în iunie, ca de obicei în iunie, când plouă în Sibiu foarte mult. Andreea, în ce oraș din țara noastră are loc în fiecare an festivalul internațional de film Transilvania? De tam, tam. Cluj, Cluj-Napoca, TIF, bravo, a 16 ediție. Marian, în ce an a fost pronunțat așa numitul dictat de la Viena, în urma căruia România a fost obligată să cedeze Ardealul Ungariei? Uh, 1943. 1940. Andrea, în ce an a obligat un RSS România prin ultimatum să-i cedeze Moldova și Nordul Bucovinei? Andreea, mai respiri? Da, da, da. Zii Nu știi? No, no. 1940, sunteți la egalitate. Păi, <laughs> dacă... Mergem mai departe. Mâncați întrebările în dimineața asta. Hmm. A, Marian. Să le faci. Marian, întrebare pentru tine. Ce poet român a scris ciclul La Lilieci? Hai că ai de făcută întrebări. <sighs> Marin Sorescu! A scris din dorul de țară, după cum a explicat el la un moment dat. Să citești la lilieci, te rog, neaparat. Andrea, ce poet român a publicat în 1981 volumul de poezii Iubiți-vă pe tunuri? Pe tunuri sau pe turnuri? Pe tunuri. Hai pe că stă Adrian Păunescu? Adrian Păunescu, Andrea, pleci în Grecia, bravo! <laughs> Mulțumim, Marian, mulțumim tare mult, numai bine Marian, tăinești, mersi, mai sună-ne Andreea, ai plecat în Grecia Trebă, treabă, treabă Cu cine pleci în Grecia, Andreea? <laughs> nu pot să cred, ba să crezi <laughs> Eu, ce chiță e, Așa. Cu cine pleci în Grecia? Cu familia Cu toată familia, bravo Distracție plăcută în Grecia Să mănânci un și pentru noi Andreea din București a câștigat Un sejur de șapte nopți în Grecia Pentru două persoane oferit de Europa FM și Neotur Agenția de turism care stă la dispoziție Cu servicii de încredere Vacanța ta e acum cu Neotur Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine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 A gentleman, tell me why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead. I know I can treat you better, better than he can. I'll stop time for you the second you say you'd like me too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 Gentlemen, Tell me why are we wasting time On all your wasted grind When you should be with me Yeah Mendez Street you better 8 și 45 de minute. Supereroi, ca s curate și sănătoase sunt printre noi dacă te inscris prin SMS la 1769 cu textul erou Philips și Europa FM te premiază. Cu avem pe Ildico din Baia Mare alături de noi. Bună dimineața. Bună dimineața. Supereroul meu, spune Ildico, este iubitul meu, care în fiecare zi mă așteaptă cu casa strălucind de curățenie, cu bomboane. Și cu florile în vază Mamă, ce dragoste! Ildico! toare, Nu te cred! Așa e? Da? Adică... Nici măcar florile în vază nu le pui? Le pune el direct? Păi... Spune drept, Ildico, de cât timp vă cunoșteți? De o săptămână, două? Maxim um, De vreo trei luni ah. De vreo trei luni Știi? Și știi cum a fost? Bună, eu sunt Ildico, bună, eu sunt, da, știi, am un aspirator Philips, cu asta te ocupi, cu asta faci curățenie, cu... știi, cam așa o să fie de acum încolo, pentru că ai câștigat un aspirator cu sac Philips Performer Expert, acum o să dispare orice urmă de praf din casă, iar curățenia de Paște va fi mult mai ușoară. Bravo, Ildico, felicitări! Mulțumesc! Rămâneți alături de noi pentru că tot astăzi vom alege și câștigătorul marelui premiu, un aspirator Philips Performer Ultimate. Puțin mai încolo... Dor de o să ca asta, Funny and Cannibals She Drives Me Crazy la Europa FM 8 și 50 de minute Luca, auzi săptămâna viitoare, e cap sau când e? Că știu că urmează... Da, săptămâna viitoare, 22-23 aprilie 22-23 aprilie da. un, Unde e? La... La Mamaia. Mamaia La Mamaia, la Mamaia da. Deschidem la Mamaia, festival, desgură, deschidem sezonul ai existat, Practic. A insistat Simona să se joace acolo la ea acasă și-a dorit să aibă un 8 Reprezentație în fața fanilor Constanțeni Foarte frumos Asta înseamnă niciodată. că e available, e în formă, se simte bine da. Mă rog, deci o să măcar presupunem e mare pe bilete dacă joacă la ea acasă E lidera echipei Da, mm -hmm. și avem cea mai bună formulă cu putință la ora actuală Adică Simona Hale, Pirina Begu, Monica Niculescu și Sorana Cărstea Este dream team-ul tenisului feminin românesc Cu cine jucăm? Cu Marea Britanie, cu Marea Britanie. Deci se anunță cel puțin câteva meciuri spectaculoase Weekendul viitor la Mamaia, în Constanța. Dacă sunteți în preajmă, Constanța, habarnam, undeva în zonă, noi avem trei locuri. Mama, tata și copilul, știi? Cam asta este. Avem trei locuri pentru cine vrea să meargă săptămâna viitoare la FedCAP să o vadă pe Simona. De fapt, să le vadă pe fetele noastre. Pe toate fetele, da. FedCAP, România, Marea Britanie, 0372069599. Ați putea să mergeți la meciurile astea. Dacă ne sunați și, uite, l-am rugat pe Luca să pregătească o întrebare despre una, despre alta, ca să vedem dacă și știți cu tenisul, așa, doar ca să mergeți... Da, o să fie meciuri interesante pentru că principala jucătoare britanică este Joanna Conta, numărul 7 WTA, care am vins-o recent pe, pe Simona Halep. Deci e și o... E o jucătoare pe val, pregătită de fostul antrenor al Simonei, Vin Fiset. E... Deci e mai mult decât un simplu meci. Da, e... E un duel e direct. Cu orgolii, da. Da, cu orgolii. Cealaltă jucătoare britanică, Heather Watson, nu e, e în afara topului 100 mondial, astfel încât România are categoric prima șansă să, să câștige acest duel de baraj Bine. cu Marea Britanie. Hai să vedem ce-o fi. Așadar, Fed Cup, săptămâna viitoare, grupa mondială, play-off România-Marea Britanie. Uite, da. că avem bilete. George's! 20. Ne-a sunat George's. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai venit! De unde ești? Din Constanța. Din Constanța, ești, uite, să știi că Luca. Ești fan Simona Halep sau. Normal. Dacă ești fan Simona Halep, să o întrebare. Da, simplă. simplă. Pe ce loc e în clasamentul mondial acum, Simona Halep? A căzut de pe 2, pe locul 5 acum. Mai dai o șansă. Bani? Nu te pripi! Nu e mică, mai avem un ascultător. George, să-ți mulțumim tare mult. Nu e responsabil. nu? Pe patru Da. Hai să vedem ce spune Nicolae. Bună dimineața, Nicolae! Bună dimineața! De unde ești? Din București. Din București, păi și mergi tu la mare săptămâna viitoare? Mergem să vedem pe Simona. Ia să vedem. Dacă avem o întrebare, Luca... Dacă tot pe Simona vreți să o vedeți, spuneți-mi cine e antrenorul... e echipa! Cine e antrenorul Simonei Agi <laughs> Australianul ăla. Australian. Asta, Melbourne. Da. Man, nu merge. Nu e bine așa. Dar îl avem și pe Angel cu noi. Sunt bună dimineața Angel. Sunt Dar -avem și pe Angel Am să te rog să închizi radioul, astfel încât să ne auzi doar în telefon și să putem comunica. De pe unde da, ești? Da, da, da. da, un... da l-am închis. De unde închis. ești? Din uh, Iași sunt. Păi și mergi la mare, stai un pic. Da, pentru Simona Halep. Ia să vedem. de viața mea. Care a fost cel mai bun an din cariera Simona Halep? Anul în care 2014. a fost... 2014. Bravo. Domn... Uite, băi, fan adevărat. Finalistă la Roland Garros și la turneul da, campioanelor. Da, da, da. da. Fericită. la Roland Garros. Vă mulțumesc mai. foarte mult. Bine, bravo, Angel. Vă plac foarte mult, să știți. Mulțumim tare Mulțumim. mult. Mulțumim. Mulțumim. Zapfie căsătorit. Okay. Cum? Zafie Căsătorit, dar ar <laughs> mult. <laughs> da, dați da Angel, de unde azi? Din Iași? Din Iași e, de, na De-al da. tău și omul e pasionat, uite Și tu n-am apucat să termin întrebarea Așa Și aștiu răspunsul Angel din Iași merge la FedCup Săptămâna viitoare, România, Marea Britanie Fetele sunt în formă Și au șanse să treacă mai departe Zice Luca, conform Luca Categoricamente Bine, tot Luca a pregătit întrebări pentru dublu sau nimic. Avem 3200 Talentul de euro meu în această dimineață. Cum? Da. Talentul meu, întrebare <laughs> 3200 de euro în dimineața asta, la dublu sau nimic, după noua.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 9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele.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 Ce cea apa din acvariu? Peștișorule, ascultă-l pe motanul care-ți vrea binele Dacă mi îndeplinești o dorință, o să trăiești fericit până la atunci, pătrineți Fii atent! Creditul expreso de la BRT trebuie să se dea și la motan. Fără verințe de venit și repede te zice Miau Miau, miau tot ce vreau cu dobândă 6,3% plus robor la 6 luni Creditul de nevoi personale expreso de la PRD Banca ta, echipa ta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 Aducerea în țara lui Sebastian Ghiță ar putea dura aproximativ o lună, în condițiile în care Bucureștiul nu are acord de extradare cu Belgradul, declară surse judiciare pentru agenția de știri News.ro. Deoarece România nu are un acord de extradare cu Serbia, țară nemembră a Uniunii Europene, aducerea în țara lui Sebastian Ghiță se va face prin negociere directă între cele două state. Procedurile de extradare vor începe abia după ce autoritățile sârbe vor soluționa dosarul penal deschis pe numele lui Sebastian Ghiță pentru că a prezentat acte false, a anunțat ministrul de internet. Carmentan. Pe numele lui Sebastian Ghiță există două mandate de arestare în lipsă, el având în România cinci dosare penale. Sebastian Ghiță a fost reținut noaptea trecută la Belgrad, avea acte de identitate slovene, permis de conducere și buletin, anunțat Poliția Română. Omul de afaceri a fost localizat pe o stradă din capitala Serbiei în timp ce se întâlnea cu fratele său. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Potrivit unor surse judiciare, autoritățile române știau unde se află Sebastian Ghiță. Le-au transmis informațiile polițiștilor sârbi și aceștia l au reținut. Asupra sa a fost găsit un document de identitate sloven. Pe document există poza reală a lui Ghiță, însă datele de identificare sunt false, nefiind deci vorba despre un furt de identitate. Purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Ramona Dabija. În baza activităților investigative complexe și a informațiilor furnizate de Direcția Operațiuni Speciale, și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române, inculpatul Ghiță Sebastian Aurelian a fost reținut în Belgrad pe o stradă. În cele patru luni de la fuga sa, Sebastian Ghiță a trecut prin zece țări. Deși dat în urmărire internațională, el nu a putut fi reținut, spun acelea surse pentru Europa FM, pentru că circula cu acte slovene. Mulțumim reprezentanților instituțiilor de aplicare a legii din Serbia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Turcia, Montenegru, Croația, Austria, Italia și Franța, dar și partenerilor interni. Schimbul de date și informația a avut loc prin intermediul Centrului de Cooperare poliținească Internațională, ENFAST și PNR. Sebastian Ghiță a trecut granița în Bulgaria chiar în noaptea în care a fost pierdut de filajul polițiștilor în 19 decembrie 2016, declară pentru News.ro surse judiciare. O echipă de polițiști s-au deplasat încă din 23 februarie în Serbia pentru a localiza, au mai precizat sursele citate. La jumătatea lunii martie, în spațiul public, au apărut informații că Sebastian Ghiță, dispărut oficial din 21 decembrie 2016, ar fi fost localizat în Serbia. Atunci, informațiile respective au fost negate inclusiv de premierul Sorin Grinde. Date actualizate despre acest subiect găsiți pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Explicații de la Ministerul Muncii despre angajarea a mii de consultanți fiscali în contextul introducerii unui nou impozit. Într-o postare pe Facebook, Lia Olguța Vasilescu a spus că aceștia vor avea cabinet propriu, un program zilnic fix și venituri medii de 10.000 de lei care provin din trei surse. Anterior, Ministrul de Finanțe declarase că toți cei 35.000 de consultanți vor fi recrutați de la ANAF. Însă ieri, șeful fiscului a atras atenția că instituția funcționează deja în acest moment cu un deficit de personal. Raluca Hatmanu vine cu toate explicațiile. Consultantul fiscal trebuie să aibă studii de specialitate, a precizat ministrul muncii, care estimează că cei mai mulți vor proveni din sectorul de stat și din rândul absolvenților care vor fi atestați pentru această profesie. Vor fi plătiți de guvern după modelul medicilor de familie. Consultanții vor avea trei surse de venit, care le pot asigura o sumă totală de până la aproximativ 10.000 de lei pe lună. Nu vom avea costuri suplimentare, fiindcă se reduce personalul de la ghișeie, a explicat ministrul Elia Olguța-Vasilescu. Anterior, ministrul de finanțe Viorel Ștefan a avansat cifra de 35.000 de consilieri fiscali care vor fi luați de la ANAF. Doar că șeful fiscului Bogdan Stan a anunțat că instituția funcționează deja cu deficit de personal. anaf are în momentul de față aproximativ 25.000 de angajați, suntem subdimensionați cu 3.000, practic avem alocate 28.000 de posturi. Discuțiile vin în contextul în care guvernanții vor să introducă din 2018 impozitul pe gospodărie, prin care un grup de persoane, înrudite sau nu, care declară că au un patrimoniu comun, se pot înregistra la fisc pentru a plăti un impozit calculat din media veniturilor pe care le încasează. Din această sumă pot exista și deduceri. Ministerul de Finanțe organizează duminică în prima zi de Paște două extrageri ale loteriei bunurilor fiscale. La prima participă bunurile aferente lunii martie, la cea de-a doua sunt acceptate bunuri fiscale emise în perioada 23 ianuarie 31 martie. Pentru fiecare extragere, fondul de premiere este de un milion de lei, sumă ce poate fi împărțită la cel mult 100 de câștigători. Știrile s-au presc aici, ne reauzim cu alte informații la ora 10. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineață, Anderlecht Bruxelles a remizat 1-1 cu Manchester United în prima manșă a sferturilor de finală ale Europa League. Nicușor Stanciu a fost titular și înlocuit în minutul 65, iar Alexandru Chipciu a jucat din minutul 58. Mighitarian a deschis scorul pentru englezi în finalul primei reprize, iar Dennocker a egalat în minutul 86. Ajax Amsterdam a trecut cu 2-0 de Schalke prin dubla lui Klassen, iar echipa care a eliminat-o pe Astra Genk a pierdut spectaculos în Spania, 2-3 cu Celta Vigo. În final Olympic Ion a învins-o cu 2 la 1 pe Beșicta și Istanbul, după ce oaspeții au deschis scorul încă din minutul 15 și au condus până în minutul 83. Toliso și Morel au răsturnat rezultatul în interval de numai 3 minute. Meciul din Franța a început cu 45 de minute întârziere, după ce fanii turci au provocat incidente violente în tribune, iar de teamă spectatorii francezi au pătruns pe suprafața de joc. Violenți încă dinaintea meciului, când s-au luptat cu forțele de ordine pe străzile orașului, suporterii lui Beșicta și au aruncat cu torțe și pe de au spart cordonul stewards și au atacat pe fanii lionezi. Aproximativ 25 de mii de turci au făcut deplasarea cu echipa lor favorită în Franța. Partidele retur din sferturile de finală ale Europa League sunt programate săptămâna viitoare. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Cred că ar trebui să facem o precizare vis-a-vis -vis de concursul mai, de mai Dacă devreme tot, cu la dat de viață. la Fed Cup. Luca a întrebat prima întrebare practic pentru Georgis a fost pe ce loc este Simona Halep. Tu ai zis că În 4, clasamentul WTA. Da. Georgis a zis pe 5. Corect, era cum ai zis ascultătorii, nu? Da, eu am vrut să fiu mai amabil, pare. <laughs> Cu, Cu Simona. Da. da. Simona Halep este pe locul 5 în clasamentul da. oficial WTA, așa că vom avea grijă și de Georgis să-l răsplătim așa cum se cuvine, așa mi se pare corect. Da. Angel rămâne șeful echipei de rigoare pentru neînțelegere. Angel rămâne și el câștigător. Vă mulțumim tare mult pentru că ne ascultați și sunteți foarte atenți la Bine. a sensiza erori de genul ăsta, în mod special la Luca. Găuzi, greșit din ce în ce mai mult. ce -o fi cu el? De la uh, cură de slăbire. Asta e 100%. Da. Auzi, Eu ți-am spus. Verifici tu întrebările și mai ales răspunsurile la dublu sau nimic Acolo de azi? nu ne jucăm. Da, Avem 3200 de euro totuși. Și video radio imediat. Să pensa Putin 9 și 12 minute Filip San David pregătit și în această dimineață E sărbătoare, așa că nimeni nu se grăbește să lanseze cine știe ce filme în acest weekend Avem care va să zică doar două premiere, dacă se întâmplă totuși să vă faceți drum până la cinema Amândouă sunt inofensive încearcă să se adreseze întregii familii și să pună cât mai dedicat problemele despre care tratează Seeing an overdrawn balance in your daily checking. Yeah, my mortgage payment tripled. I disclosed the possibility of a rate hike during your refi. Do you remember that? Everyone on the ground, now! The three men walked off with $1.6 million. They choreographed it like a dance. Morgan Freeman are 79 de ani. Alan Arkin 83, iar Michael Caine a împlinit 84 și a votat pentru Brexit din grijă, probabil față de nepoții săi. No să insistăm chiar acum asupra acestei probleme. Toți cei trei actori sunt câștigători ai Oscarului, populari și de încredere. În cazul lor vârsta nu înseamnă că nu pot atrage spectatori plătitori. Victime ale crizei financiare, personajele pe care le interpretăm. În laf cu stil, caută să se răzbune și să jefuiască o bancă. Faceți ce vrea cu informația asta, dar unul dintre producătorii filmului e nimeni altul decât Steven Mnuchin, ministru al finanțelor în administrația Trump. Ja cu nu pretinde ca reinventă roata, mai ales că vorbim despre un remake al unui lung metraj din 1979. Ceea ce oferă acest film este o scenă pe care cei trei veterani sunt lăsați în pace să amuze publicul. O Comedie de situație deloc ieșită din comun și poate prea prudentă, având în vedere totuși că dispune de mai mult decât suficient talent pe care să-l exploateze. Măcar, vorba unui critic american, suntem scutiți de data asta de bancurile despre disfuncția erectilă. I've got to deal with the KID You can talk Uh, Goo Goo Gaga -ga. No, you can really talk Fine, I can talk Now let's see if you can listen Get me a double espresso and see if some place around here with decent sushi I'd kill for a spicy tuna roll right about now nici animația Cinei Șef Acasă, The Boss Baby, în original, nu duce lipsă de vedete. Alec Baldwin, Steve Buscemi, prezentatorul de televiziune Jimmy Kimmel și Lisa Kudrow, mai cunoscută a amatorilor de sitcomuri drept Phoebe din Friends. Produs de studiourile DreamWorks, care nu prea au ele curajul și inventivitatea celor de la Pixar, Cinei Șef Acasă lucrează strict după rețetă. E drept că bebelușul din rolul titular poartă costum și că e mult mai matură și mai rău de gură decât te-ai aștepta, însă povestea e frumos împachetată cu fundiță cu tot în clișeele despre puterea imaginației și importanța familiei. Sunt vreo câteva întorsături de situație care s-ar putea dovedi prea greu de explicat lor amicii, dar sunt și destule momente agitate și exagerat de vesele pentru ca respectivi copii să se declare mulțumiți. Totul firește încununat de un final mai dulceag decât tot cozonacul pe care l puteți mânca în aceste zi. Zile Trust me, one day you are going to love him With all of your heart Never Video radio Cu Philip Stan David La Europa FM Filip, mulțumim! De saptare 3200 de euro în această dimineață La dublu sau nimic, patru întrebări Câte 8 secunde la dispoziție Ca să răspundeți la fiecare Și vă dăm banii, 3200 de euro Așteptăm SMS-urile voastre din acest moment În următoarele 10 minute la numărul de SMS 1769 număr de SMS cu tarif normal În care să scrieți dublu numele și orașul În care ascultați Europa FM 1769, așadar 9 și 17, uite 10 minute ca să vă înscrieți la concurs Nu uitați că azi avem 3200 de euro 1769, scrieți dublu numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM Nu ratați peste câteva minute Cel de-al doilea aspirator Ăla tare de tot pe care o să-l dăm în dimineața asta Vlad și Luca au pregătit și culinaria puțin mai încolo încă ediție specială. Noi ce gătim azi? La întrebarea asta, Adi Hădean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 Varde. Se scaldă nogi pereci, tu nu înțelegi. Skipir de ti amante, ti diamante. -diamante. Întorch pleci, cu buzele uscate. Să lui mai îi lipsește. În ah. ellefant că avem orgoli prostești. Pe bulevarde E noapte în București Cine e și ce vrei spune U inimă, vorbești cu inimă, Vor cu iar, nu mă înțelegi, hola că stea, eu m-am pierdut pe străzile i-s atâ, se rotoluim, mă uilipește, <fie> inel elefan că am undol, i-am văem, mon coli proste Bine ești, 3 Europa FM, 9 și 26 de minute, dacă te-ai înscris la concursul supereroii casei curate și sănătoase, acum Philips te premiază, toate SMS-urile primite în concurs au participat la tragerea la Sors pentru premiul cel mare, un aspirator Philips Performer Ultimate. Acesta este dotat cu cap de aspirare True Active LED, care luminează podeaua în timpul aspirării pentru a scoate la iveală și a curăța eficient chiar și cele mai bine ascunse urme de praf și murdărie. În plus, 99,9% din praful aspirat este reținut în interior de filtrul antialergic, ceea ce face din Performer Ultimate soluția ideală chiar și pentru cele mai sensibile persoane care suferă de alergii. Hai să vedem pe cine am extras cu ajutorul calculatorului. Mergem la turnul Măgurele. Vlad, ai fost vreodată la turnul Măgurele? Cine. În mod sigur. Nu, da. Mihaela e de acolo, poate v-ați cunoscut. Bu Mihaela, bună dimineața. Mihaela? Da. Așa, că dacă, da, păca, dacă apăți pe butoane, vine și Mihaela. Da, Buna, Mihaela. Bună dimineața. Ce faci? Uh, în concediu. Ești în concediu? Da. Îți permiți deja, da? Cristi, da. spune Mihaela, soțul meu, pentru că este supereroul casei, pentru că mă ajută mereu la curățenie și tot timpul îi iese mult mai bine decât mie. Da. Da. Te-ai fofilat. soțul perfect. Te-ai fofilat. Te-ai fofilat da. și l-ai lăsat pe el. Da, da. Vezi că să nu e orice fel de aspirator, adică trebuie să, știi, să înveți să umbli cu el... Îți face da, totul nevânirea prin casă. Da? Bine. Da. Felicitări Mulțumesc să știi că premiul, premiul cel mare este aspiratorul Philips Performer Ultimate, arma ideală pentru un super-arou al casei curate și sănătoase. Dar mai am o întrebare apropo de premiu. Da? Îl păstrezi pentru tine sau îl faci cadou super eroului El adouă, de aici! -am uite am adus da. un cadou. Da, ia de pe mine, ia de pe mine. Da. să vină să spun. Bine, felicitări! Mulțumesc mult! Mihaela a câștigat premiul cel mare, aspiratorul Philips Performer Ultimate la Europa FM în această dimineață. Să vedem cine ia 3200 de euro. Dublu sau nimic, în câteva minute. În câteva minute.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 Ca atunci când verifici specificații pe NetDark și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe Media Galaxy, într-o ai 2000 de lei reducere la LED Smart TV Ultra HD4K LG cu diagonala de 165 de cm și tehnologie HDR Pro la numai 4999 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen.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 și George Zafiu la Europa FM Cu noi, cu noi, cu noi 9 și 38 de minute Ascultați deșteptare Europa FM Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM astăzi la dublu sau nimic Și suntem în direct cu Andreea din Deva Bună dimineața! Bună dimineața, dimineața Andreea din Deva Ce faci? Cu piticul meu Îi trădeam de mâncare ah, ce drăguț. Cât are Piticu. 9 luni Așa, ce Aici ceva treabă Hai <grijă> ceva? Cu o mână dădeam mesaje, cu cealaltă îi dădeam de mâncare <grijă> Bine, Andreea, să știi că avem câteva întrebări simple astăzi pentru tine Ne-am gândit că pentru 3200 de euro, acum în prag de sărbătoare Să dăm banii ăștia și să, de fapt să scăpăm de banii ăștia Așa că ți-am pregătit patru întrebări simple Te poți opri la un moment dat dacă vrei în timpul jocului, te poți opri când vrei tu, dar rămâi cu banii câștigați doar până atunci. Sau dublezi de fiecare dată, dar riști să răspunzi greșit și banii să rămână la noi. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Da. Ești ok? Da. În afară de da, Bebe, da. mai e cineva pe lângă tine să te ajute? Nu. No. Nimeni, nu? Un vecin, o vecină? Nu. e. Cineva din Bebele. cartier? Bebe, da? Bine. Bebe, <laughs> e foarte noroc. Sună administratorul! Da. da. Bine, Andreea. Mult succes. Idea. Începem, da? Da, da. Ia. 400 de euro. Cum se hmm. traduce în limba română expresia latină nihil sine deo? <coughs> Mai stăm. Ne mai auzi? Da. T Ai auzit întrebarea? Da, n-am înțeles exact în latină, da. Nihil sine E latina de e populară, gen. E se da. folosește foarte mult la tatuaje în ultima vreme. Da. Mai era așa aiă cu Mensana în corpul Fără să... Dumnezeu. Asta. E moto ca se regale sau mai cunoscut drept tatuajul lui Sandul lungu. Nimic fără Dumnezeu. Mortal combat. Da. Tatuazul lui Sfandul Lungu. Da. Să și la... Uite cine dansează? Da, bravo. Da. De acolo îl știu. Ce ar trebui să fie... Da. E foarte popular. Da. da. mic fără Dumnezeu. Asta. Da. da, Andreea, ai dreptate. Doar că banii rămân la noi. Am înțeles. Ia Luca și pleacă în vacanță. Da. Categoric. N-a fost să fie. Of. aria de treabă. Ai da, avut emoții, tăi, nu? Da. Bine, Andreea, îți mulțumim. Sărbători fericite Sărbători fericite, Andrea. La revedere. Mulțumesc, la fel, la revedere. Ah, păcat. Ar fi fost un premiu drăguț pentru cel mic. în sensul că îl lăsau cu bunicii și plecau și ei în vacanță, știi? Europa etn. Pe aceeași frecvență cu tine?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 Europa FM 9 și 44 de minute Pambac gătește cu stil în culinaria Doamnelor, domnișoarelor, urmează o bijuterie de rețetă Prezentată de pastele Pambac Gustul care se poartă Da, chiar de ce Luca Ce se poartă astăzi, Luca? Ia zine ce se poartă astăzi la culinaria Astăzi la culinaria am să facem niște Coliere de spaghete alio-olio Așa, cu accent, te rog de ce coliere? Că e o rețetă, am zis și se pretează foarte bine astăzi în Vinerea Mare, că e o rețetă ce poate fi și de post și pentru cei care nu țin post, pentru toată lumea e bună rețeta asta și foarte simplu de făcut. ce uh -huh. am spus așa coliere pentru că, măcar dacă mâncăm mai simplist așa, să le așezăm și noi frumos în farfurie. Mm -hmm. Știi să facem o montură, Da, nu trântim așa ca un mop. Exact, facem așa niște coliere așa, frumos, În care praf. bucățelele de peperoncino ar fi ca niște rubine da, da, da, ce da, da, zic? Da, da, sigur Oare vă uh, Spaghete alie olie peperoncino, o rețetă foarte simplă În primul rând trebuie să plecăm de la niște paste care să fie de bună calitate mm -hmm. E foarte important da. lucrul ăsta Mă bucur că suntem în trend cu pastele de bună calitate Da pe care să le punem la fier și să le fierbem, după cum ne este indicat pe ambalaj, al dente. Uhum. Între timp... Ce, odată... ce înseamnă cu un minut mai puțin decât cât scrie acolo. Depinde, pe unele scrie exact cât să le fierbe al dente și cât să le fierbe mai mult. Da. Uh, odată ce am pus apa la fiert, în tigaie, eu pun câteva linguri de ulei de măsline, depinde și de numărul de porții. Uhum. Pentru patru porții, să zic, cam 8 linguri de ulei de măsline. Dar nu te încurci. Nu, păi trebuie să fie destul de mult, că asta e ingredientul de bază. Uh -huh. Eu sunt mai rezervat un pic uleiul de măsline dar te ascult. Vreo 4-5 cății de usturoi. Obligurie foarte mult, mă! Că, o linguri, o vezi că nu sunt linguri de ale americane, sunt, nu, sunt linguri, linguri românești, românești care sunt mici. cu amărăciune. Pentru câte persoane pui tu? Patru 4 linguri? persoane. să. Ah, okay. Dar să zic, zic săm patru linguri de ale măsura americană de lingură. Nu știu de... mă care e măsura. Adică, nu știu 5 ml are o lingură. Bine. Nu vreți să vorbim de linguri altădată? <laughs> <să vă> <laughs> 4-5 căței de usturoi zdrobiți. Da, corect. Și tăiați mic mic mic. Atenție mare, nu îi ardeți. Deci nu ardeți usturoiul de că, nu că, că devine amar, mars, domnul Petreanu. Bine, vă rog. Deci usturoiul tocat mărunt după ce l-am zdrobit și <coughs> ardei iute de asemenea tocat mărunt, de preferință peperoncino, adică ardei iute mic uscat. Uh -huh. Dacă nu avem de la, se găsesc fulgi de aia de uh -huh. ardei iute. Dacă nu avem nici de aia, ardei iute de la piață da. de care o fi, iute da să fie. fie iute, dar da. trebuie să fie niște ardei iute. Exact. Se poate face și fără ardei iute, dar nu prea mai are niciun haz. Deci le pun toate astea în ulei și le las acolo să se macereze uh -huh. 10 minute, în sfert de oră cât durează până fierbe apa plus pastele. Da. Băi, pastele le pui în apa și... care fierbe deja, nu în apă rece. Păi da. Așa. Și odată ce mai ai un minut până să fie gata, pastele pun această tigaie cu cenia pe foc, la foc minim, minimorum. Și într-adevăr cu mare atenție să nu cumva să se ardă usturoiul. E greu să se întâmple asta dacă pui la foc. Minim exact în mai e cel mult un minut până să fie gata pastele. Uh -huh. Scurgi pastele, le trântești peste ulei și uh -huh. sporești flacăra. Le tragi acolo până se îmbibă bine pastele în ulei. Uh -huh. Și la revedere, am terminat. Le montezi în formă de coliere, cum spuneam, uh -huh. într-o farfurie. asta e tot la tine. Pui sare și piper. da. Da. Poți să pui sarea și piperul în momentul în care pui pastele în tigaie, da. poți să pui în varfurie, egal, da. mai ales piperul. Dacă, da, am înțeles. Poți să le mănânci ca tare dacă ești în post, dacă ești într-un post moderat, pui obligatoriu parmezan sau uh -huh. o brânză tare de orice fel rasă, iar când scăpăm de post, le putem mânca, mie îmi plac la nebunie, drept garnitură pentru o friptură de vită sau orice fel de friptură. Uh -huh. Da. Am pot, dacă mulțumim pentru rețetă, dar rog, să spun care sunt nuanțele mele în povestea asta. Da. În primul rând știi că eu de obicei păstrez uh, o cănuță de apă din apa în care au fiert pastele. Da, tu ai prins o pastă și... La sfârșit, un pic pentru un sos cremos. Doi da. la pastea op folosesc întotdeauna cu un sfert de lămâie, ca să-i dea un pic de... Uh, cum să spun? Kick. de accent da. și eu pun obligatoriu parmezan ras dar parmezan bun, adică nu de la care se cumpără ras la pungă da, da, fac da. efortul, asta e că nu și pătrunjel pe deasupra tocat mărunt și cu asta basta Mamă, și mănânci de -mi spargi, e atât de simplu dar foarte bun. Când eram mai tânăr și mergeam la restaurant, niciodată nu luam au, pe că mi se pără o prostie cum da. să mai băm pe niște spaghete numai cu ulei și cu strui, dar da. sunt geniale. Și dacă le mâncăm uh, seara, putem să le spunem uh, paste coliere de la sera. Dacă... Coliere de la sera. <laughs> Ce drăguț! Pambac a gătit în culinaria. Prinde noul trend cu stil în rețetele cu paste. Fiind mereu la mode cu pastele Pambac. Gustul care-ți vine bine. Amor, se puede mundo sé. Quiero que el mundo se una, mi amor, quiero que el mundo se une, mundo se une, mundo se quiero que el mundo se una, mi amor, se un a mi amor, yo quiero que este sea el mundo 53 de minute. Vă spunem încă o dată bună dimineața, ca așa frumos. Vă reamintim știrea dimineții. Sebastian Ghiță a fost reținut la Belgrad, cel mai probabil în câteva zile da. în țară. Dacă e să vedem. se grăbeau puțin, probabil că făcea Paștele în țară. <laughs> da. Dar așa bine că se întorc, cum spuneam mai devreme, aitiștii și creierele ni se mm -hmm. întorc în țară. Lua lumină de la vecinii de celulă. Așa este. Ne pregătim să predăm legătura a domnului Ciprian Dinu. Are plinul de sărbătoare și în această dimineață. În înainte însă de a vă spune că Andreea Esca vine mâine la ora 12 la radio cu Gabi Balint. Ce tare! Marele internațional al generației de aur. O super ediție de colecție pentru o zi... Marele atacant al stelei, nu invita... Da, așa, am, am zis să mă refer la națională. Și dacă tot vorbim de națională, săptămâna viitoare de la, în transmisiunea directă de la campionatele europene de gimnastică de la Cluj, Andraiesca o, o va avea invitată pe Nadia Comăneci. Wow, deci super! Deci două ediții pe care e bine să nu le ratați. Mâine, Gabi Balint, săptămâna viitoare în direct de la Cluj, Nadia Comăneci. Da, noi intrăm uh, într-o scurtă vacanță de Paști, vă dorim și dumneavoastră sărbători fericite și să ne auzim cu bine peste o săptămână. Astăzi, pentru că am fost și săptămâna trecută când era în Aciunbrud, că nu am anunțat că nu facem avocatul diavolului, n-aveam cum că eram plecați la clamă și nu se legea prea bine, o să spunem că <laughs> nici astăzi nu facem avocatul diavolului, e vinera mare și prin tradiție la Europa FM nu vorbim despre diavol în vinerea mare. În rest avem tot anul numai cu diavolii noștri din politică și din economie și din societate ne ocupăm. O să ne permitem să lipsim câteva zile, dar știm că o să ne revedem și reauzim bucuroși. peste vreo săptămână. Da. Numai mai bine sărbători fericite. Sărbători bune. fericite. Cu cu Vlad și George Zafiu la Europa FM.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 ,99 lei și de ozon detergent automat 10 kg la numai 49,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 12-18 aprilie, în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 lanza un benzinarile mol și primești garantat un voucher cu super oferte la oricare dintre partenerii campaniei S&D, Cinema City, Douglas, KFC, Helpnet, Philips și vola.ro. Plătește contactless și primești două vouchere. Visa, oriunde vrei să fii. Vrei să weekend Darie?